Коли денне життя войове, тепереньки знов все зорнуло заразом, затопивши натомість усе теперщне. Мож чорної ковбані морської знов зорнула йому дівчина-гордівниця, знов лиснули йому білі гарнесенькі рученята, карі очі, знов замихтіли йому смажні вустеньки, оскіряючись». Рясна коса чорна, кучерява, як, бач, хміль, розстилаючись по білому лоні, складний та гнучкий дівочий стан звабливий. Усе це не згасло, не зникло з його серця. Ба, ні. Воно тільки осторонь собі стало щоб дати на час простор іншим дубкам, хвилям, встати, погуляти, стурбувати молодечу силу, але ж почасту таки он те усе турбувало місний сон козакові. Та й не вріть бувало, що прокинувшись, лежить було він на ліжку, не зводячи очі, та й не тямлючи збагнути, що йому таке поробилося. Шо, Андрій? А серце все дужче йому колотилося з однієї тієї гадки, що побачить її знов, та ж дриготів. Дійшовши до возів, він овсі забув, чого прийшов. Підвивши руку до чола, довго він тер його, сілкуючи згадати, що треба було йому чинити. Нарешті здрігнувся, та ж ляком поняло його. В мен спало йому на гадку, що вона з голоду вмирає. Кинувся він до воза, ухопив скілько хлібин житніх під плечі. Але тут погадав собі, чи ж пристане до її пещеної натури панська ця страва. Хоча й і здатення вона міснув запорожці невредливому. Цим же так ми часом згадав він, як учора кошовий докорив кухарям, що вони... Витребили доразу усе гречене борошно на саламаху, а його було б на тричі й гетто. Маючи певну надію, що знайде досталь саламахи у казанах, він узяв батьківський подорожній казанок та й потяг до кухаря свого коріння, що спав у двох казанах десятивідерних, а під ще жевріло, зазирнувши у казани. Здивувався він, що обидва були порожні. Це було надчоловічу силу виїсти усе, а надто що у їх куріні було менш козаків, аніж по інших. Зазирнув у казаний по других курінях, аж небагато нічого нічогісінько таки. Спала йому на думку така приказка козаки, як діти, хоч багато поїдять, хоч трішечки знайдяться. Що ж тут робити? Буде, здається, на возі батьківського полку оклунок паляниць, що знайшли, пограбувавши чернечу хлібопекню. Він попростував до того воза, аж нема оклунка, бо Остап поклав його собі у голови та й, розпластавшись долі, затинав хропака на весь степ. Узявшись однією рукою за оклунок, Андрій сіпнув його одразу з під голов. А голова Остапова упала на земельку. Остап, схопившись з просоння, та сидячи, заплющився, зарепетував на взводи. «Ей, бра! Держи, вражого ляха, держи! Лови, коня, лови!» «Сить! А то я тебе тут вб'ю!» – гукнув з ляху Андрій і без того замовчав. Вамувавшися, він таки і захріп що аж ряст розлягався біля його. Андрій боязко зирнувся округи, чи не розбуркла був, а кого остапав верзіння зосну. Бо справді один чуприндар у блиспкому куріні відвів був голову та, повівши очима, зараз і ліг собі. Хвилин дві, перечасувавши, він потяг собі з хлібом геть. Татарка на возі Ледве дух переводила. «Уставай! Ходімо! Не бійся! Усі сплять!» «Чи підіймеш ти хоч один хліб, якщо мені неспособно буде забрати усі?» Оце проказавши, він каклав собі на спину усі мішки, а надто йдучи по підвіз якийсь, він ще поцупив один мішок з шоном,